iba gora sintilik. ez bai, hoy da gaurko eta urte honen hasierako bai, lehengoitza eta beharra e, komentatzen ahi ginen orain e, mikrofono itjian eh daukagula erlijioak edo daukadala erlijioak direla eta hemen hamburgon, bueno, e, Europa guztian bezela eh noski egun hauetan e, beste gairik edo ia beste gairik ez dela egon eta ba ba Parisen izandako erasoak eta horren inguruan sortutako eztabaidak eh bai oni elduta edo honi lotuta ba, asko ari dira saltzen eta erlijioaren izenean E, zenbait e, aipamen eta zenbait eskubideren defensan eta ari dira eta horregatik anegu momentu honetan e, esango nuke edo guztoko izango nuke ba, gauzak e, berelekuan, edo <laughs> nik beritzean berelekuan zen eta ez dezagula izan berriz ere erligioen e, E, potentziazio bat nere usk, nere i, i, irudiz momentonetan meintzat alemanian hori da ematen ari dena badirudiz ez da eztabaidarik nun e, erligioen gaiak sartzen izteienik horregatikan e, gaurko gure nire asiera bai, erligioen askatasunaz ari bagea eta hoski ah, izan dezala bakoitzak bere erlijioa edo, nahi duen erligioa edo bizitzeko eskubidea eta aukera, baina baita ere utz erlijioaz azke aske ere. E, bai, bariseko ari jarraitu zen menan izan zan alako eraso txiki bat ere, e, mengo e, egunkari batek mopo izenekoak, argitaratuzuen sali e, hepto gertatutakoaren urrengo egunean baharre argitaratutako binetak bere lehenengorrialdean eta halako bueno, um, bidezko eraso bat jaso zuen e, egunkariaren um, bulegoak bestetik Berlinen izan ziren atzo, san bezala erlijio ezberdinen ordezkariak, bai eta politikari ezberdinak, denak argazkiaren lekua honena, argazkiaren lekua hartu hartunaian horri izan du ziren Brandenburgoko atearen aurrean, eh ba, e, bai, erlijioen batasuna edo erlijioen elkar bizitzea deia darraz E zaila dago bestetik e, banatzea zer den alde batean e, estado islamiko edo hoien izenean datozen datorren, datorren erasoak eta datorren terrorean ere ustez eta bestetik e, salbatzea eta liberatzea etor daiteken arrazismo eta xenofobia bortitz batetik Alemanian, jakin badakigu pejida izeneko mugimendua pilpilan dagola indarra hartzen ari dela, dres benen, astelenero bezela, azken hilabete hauetan, azken hilabete hauetan, astelenero bezala berriz ere elkartu zien atzo, em, Milaka persona eta hauek e, duten bildurra da, ba Europa islamizatzen ari dela. honen azpian beraiek bere burua e, ez, e, ez, direla, ez direla eskubiarrak esaten badute ere ba, hauen azpian arrazismo e, kutsu eta eta nabardura asko e, ikus eta entzun e, daitezke. E, Baina hauei, eta eh, ez kontatzagatik bakarrik eh, albiste ez eskorrak, hauei aurre egiten mobilizazio asko, mobilizazio ondiak ere, dresdenen bertan asida jendea erratzakin kalera teatzen manifestaldiak egiten agian gogoratzen ditugu iasko, oain dela urte bete, eh, komuneko erratzaren protestak, ba, oain goan erratzak, erratzak, erratza ondiak, edo dira protestan parte hartzen Arzen dutenak erratza hauek lor desatela e, arrazakeria eta faxismokedia e, bastertzea ea ea lortzen e, kolonian ere tejida inguruko hauek e, eginako deialdiari aurreiteko edo kontra egiteko em milaka persona elkartu elkartu ziren aurreko aurreko astean ere beraz. Hau da, moment honetan Alemanian kezkatzen den gai, keskatzen den e, gai, e, alde batetik e, islam fundamentalistetik, dat, dat, uf, islam fundamentalisten gandik datozen erasuei aurre eginda nola, nola lortu hau dena e, arrazakerian ba, e, edo ez bukatzea. Bale... Hadena alde batetik baina noski e, urtarrileko lehenengo e, kronika izan da urtero edo azken urteroetan e, oitzura izan dugun bezala Berlin izango dugun gaia Berlinen azken asteburuan e, aurreko asteburuan izan zen e, Rosa Luxemburgoren izenean konferentzia. Aurten e, inoiz baino jendetza handiagoa izan da bertan. E, ateak itxi behar izatiz zituzten jende gehiago espaitesen eh kabitzen eh Urania aretoan 2300 sarrera saldu zituzten eh en e, jardunaldi hauetan parte hartzeko sarrera e, badago egun osoko bi egunetako jardunaldia da eta aurten, ba, inoiz, baina jende gehiago elkartu da, e, aurten gogaiazan e, bakea, e, bakea lortu e, otanen sartzean ordez. Eta honetaz hitz egiteko politikari, izena handiko politikariak izan duzian bertan, e, alemaniakoak, eta baita ere, E, beste, oh, zero, oitu den denbezela, beste herrialdetako orde askariak ere, e, kubako em, embajadorea, besteak beste, eta, bueno, e, urrengo guneko igandeko manifestaldian e, pankartan e, gen bezala, lehenengo e, munduko gudatik, hasita e, gaurko bane Palestina eta Ukranian E, diren e, gatazkak gogoratuz e, mugitu ziren milak eta milaka persona e, igandean e, kanpo santura urtero e, oitxura dan bezala bere loreak e, ezartzea e, Rosa Luxemburgo eta Kal Lipskine e, ten e, e, e, lurperaturik dauden e, kanpo santura Eh, antifazisten karabana gogoratu zen ere eh, Berlinen, eh, izan bada karabana bat Ukrainira diana eta arren ordezkariak edo bertan parte hartzen duten, dutenak izan ziren ere. Berlinen. Eh, Aurrekusi izan ere konferentzia honetan aurten urten multsua izan daitekeela Alemanian, maiatzean, munitzen izango bai da segureta, segurtasunaren, edo ziurtasunaren konferentzia, hau da estatuen ziurtasunaren konferentzia, eta ekanean ge zazpi gailurra izango da babieran. Beraz, urte moitxua, balitxeket, honetan moitxua bada eh, orain hemengo giroa.